«Ні, в мене немає ранкового одягу. Вечірні є, смокінг. Вдягти? Взагалі вранці я ходжу голим». В голові щось гурчало. «Голим, принаймні, при мені та дитині ви ходити не будете. Доведеться щось вдягти. Весь мій одяг у спальні, – сказав я, – а там спить Еміль». Стапо дуже елегантно наче збирався припасти до власної руки з поцілунками, підняв її та подивився на наручний годинник. «Еміль за кілька хвилин вставатиме. Де саме ваш одяг я принесу?» І тут я почув фортепіанну музику. Я її впізнав, не міг не впізнати, бо це був той самий витвір мистецтва, яким малий мене катував вчора. Сарабанда для струнного оркестру та фортепіано Генделя, виголосив я. В очах Гестапо промайнуло куцим хвостом щось подібне на повагу. Так, ви маєте цілковиту рацію. Це дійсно сарабанда для струнного оркестру та фортепіано Генделя. Наша сонею методика. Дитина повинна жити твором, який вона розучує. Причому протягом всього часу перебування в активному стані. То де ваш одяг? В солом'яному кошику. Шорти та майка підійде? Ви в мене запитуєте, чи вам це підійде? Це не ваш одяг? Ви що, купуєте собі одяг різного розміру? Як з ним спілкуються люди, не розумію. Там мій одяг і одяг сари, натомість прорипів я. Гестапо виплив з кухні, а буквально за хвилину в кухню вдарлися Террі з Емілем. «Привіт!» – заверещав Еміль. Він підбіг до ліжка та поцілував мене в скроню. Це було настільки несподівано, що я знову взяв у руки гепке качення. Террі відразу почав його в мене видирати. «Де чай? Ти гуляв з «Я не гуляв з тері, відповів я, – намагаючись вдягти шорти та майку під простирадлом. Гестапо в цей час дивився у вікно. Мабуть, спостерігав за погодою. «Чого я маю гуляти з телі? Тому що тобі не треба вранці на роботу?» – щиро відповів малий. «Тобто?» – перепитав я. Еміль зітхнув. «Зараз поясню. У нас в родині немає нікого, до кого б так важко доходило». А вже, мабуть, є. Я злився. Краще скажи, де чай? Треба снідати. Зелений в пакетиках, в дерев'яній коробці, а чорний у бляшанці з драконами. Зелений в пакетиках? Малий та його батько вирішили мені продемонструвати, як звучить чоловічий хор Полонських. Не можна пити зелений чай у пакетиках. Це те саме, що харчуватися спаленим в крематорії трупом. Ти був у крематорії? Я був на минулому тижні. Ми ховали дядька Георгія, він зраджував Неонілу. Неоніла його дружина, тобто зараз вона вдовиця. Старенька Саранська, ти ж пам'ятаєш про її піанінного хом'яка, я тобі вчора розповідав. Так от старенька Саранська виграла в старенького Саранського на цій смерті 50 баксів. Вона ставила на те, що неонілка по-любому переживе жорку. Так от Георгій дружині зраджував, тому вона йому не поставила улюблену музику, єврейський шансон, а включила барабанний бій. Всі дуже здивувалися, особливо тітка, яка поралася в крематорії та горлала кому нести вінки, і так само, як моя вчителька Тетяна Миколаївна. Вода веде в нас історію, вказувала де кому стояти. Але ж вона не жила з дядьком Георгієм, і не знала, якою він був наволочю земля йому пухом з китайських пуховиків, зауважив Еміль. Після цих слів я побіг до туалету, бо мене знудило. Ти, наче вагітна Елька, вона теж щоранку блювала наче серце, коли її зачарувати в тоді донька стареньких саранських навіть припинила готувати курку, встиг почути я Еміля. В туалеті трохи попустило. Це був мій маленький світ. На полицях стояли фігурки іграшкових туалетиків, які я привозив з різних країн світу. На стіні висіла кумедна картинка – Дві руки розкривають куліси, за якими проглядається кругленька дубка. Ще тут стояв кутий пюпітр, підставка для преси. Там лежали журнали, де розміщувалися мої статті. Вчорашня спортивна газета, коли в мене був закріп, я мав звичку читати спортивну газету та кричати собі «гол-гол» або «шайбу-шайбу», залежно від сезону. Книжка-розмальовка про пригоди мишеняти та арабські народні казки. Я схопив книжку та знайшов порятунок серед приязних злих духів, гулів, джиннів та маридів. Еміль – злий марид, звіздуй у Мадрид.